Відчалили у найтемнішу пору. Шаланд із тридцять. На передній – сам командир швед, а на задній – товариш комісар Данило. Переїхали Дніпро і попливли єриками. У плавнях комарі насіли цілою хмарою. Низали, як хотіли. Партизани мовчки душили їх на своїх шкарубких, рибальських і моряцьких шиях, душили на обличчі, на босих ногах. Товариш швед сидів на прові і тримав гусарську шаблю між коліньми. Час наближався до півночі, бо комарів поменшало. Лоцман вів шаланди через єрики, прогної, кінськими водами. Криктали жаби, було парко, шарудів очерет, хлюпала риба. О дев'ятнадцятий рік двадцятого століття І місяць липень Херсонського півдня Ночі темні, землі невідкриті, колумби босі Скільки про вас книжок не написано? Які драми гримлять на землі революцій, які симфонії й хори бринять у грозяному повітрі, яких полотень ще не виставлено по залах академій, О неповторний рік високих людей, гнобленого і повсталого класу, о, землі боротьби! Товариш Данило пливе в ар'єргарді десантного флоту, виконуючи наказ штаба арма зробити глибоку розвідку. Флот розплився в темряві, тримаючи курс на Кардашин. Батальйон товариша Шведа змалку був метикований на нічній плавбі без компасів і лоцій. Скільки разів у майбутньому Сидячи ночами коло паперу і марно намагаючись схопити образ, що мовтінь риби зникав за лататтям, Данило простягав руки й думку до цієї липневої ночі, до прекрасних ночей молодості. А тим часом Шаланда пройшла по закупою очерету і випливла на Кардашинський лиман. І провалилося перед нею безодня. Купи зір на чорносиньому небі І чумацький шлях, Зорі, як срібний пил, Зорі, як рясні вогники, Зеленаві й червоні, Ми готіли на безмірній височині І коливалися в безмірній глибині. Волоса жар, і віз і дівка з відрами. Шаланда пливла сама в глибокій височині лиману, стиха хлюпали весла. Огляділися, що батальйон шведа зник без сліду в нічній темряві плавнів. Шаланда була сама. Одбилися від ватаги гугнявить шаландьор із проваленим носом. А тобі печінки відіб'ємо, чортів баклажан, щоб знав морську дисципліну. Де їх у чорда знайдеш? До кадетів у ручки запливем. Із за очерету озвався спокійний голос. Ти, малий, тримай праворуч. На оту вербу. Там буде єречок. І потрапиш на шлях. А наших тут діду не було? Проїхав швед тим боком, Відповіла темрява. Тільки не кидайте бомбів, А то рибу розженете, Чорта смалину обловиш. У Кардашині кадетів мало, Стережуть вони вас під Олешками. Рушай! скомандував Данило. Тихий голос рибалки розстав у темряві. Трохи поблукали. Знайшли єричок. Шаландьора хтось штурхонув під ребра, а хтось той зубами клацнув. Бійці натискали на весла. Минуло кілька хвилин. Серед повної тиші й темряви шаланда м'яко пристала до землі.